بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الأولين والاخرين حبيبنا وصفينا وشفيعنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين تkiwa tukiendelea درسه زتو زتفسير زي القران الكريم tunaanza leo surat al sura ya mbili yenye aya 78 anasema tukufu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bismillahir rahim ya ayyuhan nas ayyu watu ni watu wa makkah itaku rabbakum in nazalat saati shay'un Ncheni muomba wenu, mcheni mlezi wenu, mcheni mu miliki wenu. Muumkijua kwamba tikesho tikishiko la kiama litakapokuja ni jambo kubwa sana, jambo kubwa zito. Tikisho la kiama litakapokuja ni jambo kubwa zito. Ya umata raunaha tadhhalu kullu murdii'atin amma arbaat wa tada'u thati hamlin hamlaha wa taranna sukara wama mahumbi sukara walakin adhab allah shadid asan izimu yu matarauna hasikum tal yawna hilo, tadhalu kullu murdiata amma arda'at atafumbaa kila man yakun mtotu man yakun yunyesha akaybuke hana khabari nacho anacho kunyesha watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha mimba ataizaa kwa atayzaa hilo, wa tarannasu sukara na mtawana watu siku hiyo kama waliolewa wama hum sukara walakin adhab Allah shadid na hawakulewa hata chembe lakini adhabu ya Mwenyezi ni kubwa nao Wa minan nas man yujadilu fi Allah bighairi ilm wa yattabi'u kullama shaytan na baadhi ya watu wa maka wako watu wana fanya ushindani na ukaidi na ubishani na upinzani mkubwa juu ya kitu ambacho ni cha ukweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanafana ushindani huo ya ilmi mpasi na ujuzi wote wayatabi wa kula Wana kila shetani mridi. kila kila shetani mpaka kwa jauri. Kila shetani mpaka kwa jauri ndio anamfuata. Kutiba alaye انه من Imeshabitijo kwamba hakika ya hali ya mambo ilivyo yoyote atakempenda shetani huyo fa inna huwa yudillu kwamba atampoteza tu wayahdi ila adhabis sa'ir na mpeleke kwenye adhabu ya kungua ya ayuha nas enyoto wa makkah in kuntum fi raib min ikiwa nyinyi mmondani ya shaka na suwala la kufufuliwa بِسْمِ مَسِيُونِ كَمَا هُوَ جَمْكُبُهُ هِلُسُبُهُ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بعد watara al-arḍa hamidatan fa itha anzalna alayha al-ma'i itazat warabat wa wa anbatat min kulli zawjin bahi katika aya hii ya tano Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhannasu in kuntum fi raybin min al-ba'thi ay kunna na kufufuliwa fa khalaqnakum min sisi gaomba nyinyi min turabi kutokana na mchanga kwa kuumba baba Adam thumma min nutwatain kesha tukaoendelea kuwaomba kutokana na dandaa lendea la maji ya mani yanatoka kwa baba na mama na yakachanganyeka kama yaka mtoto thumma na ala qatin kisha tukakumbene kutoka na pande la damu manyeala kisha ikusanya, naageuka pande la damu thumma min mtoka kisha nageuka ibnufu la nyama na fulanya la sura wa na mingine, bila sura wa ghairu mingine huṣaliba bila kutwa sura Tumefanya hivi ili kubainishieni nini uwezo wetu mwenye Mungu anasema Tunafanya hivyo ili kukubainishieni nini uwezo wetu Wanukiru fil arham ma Tunakibakisha katika machango ya uzazi mpaka kufikia ila ajali musama mpaka kufikia wakati kuzalia ambacho tunakitaka tunakibakisha tunachokitaka kikabaki katika tumbo la uzazi mpaka kufikia kuzaliwa muda uliopangwa ulio kuzaliwa. Kisha tunakorejo kun tiflaka kisha tunakutoaeni mkiwa na watoto wachanga. Kisha leta biloko ashudakum tukatutakueseni tukakutunzeni kwa kuwapa wazee wenu huruma na mapenzi. Mpaka kufikia nyinyi eh ashudakum utuzi wenu. Wamenukum na miongoni mwenu ma hiyo kuna hali ufishwa kabla ya kufikia mudawa wa tosima waminkum man yuradu ila ard al na miongoni mwenu kuna wale ambao kubakisha mpaka kafikia umrido ni umuridu aivu, kuto kutambua wala kujitambua likaila ila ya ba'di al ya shay'a ili afike kiwango cha kuwa haju icho baada ya kuwa alikuwa ni bingwa mtaalamu mwenye kutegemewa na kuulizwa akajibu maswala unamrjeesha katika hali ya kuwa hajuwi tena chochote watara al-ardha hamilatan na siku hiyo ikifika ya kufufuliwa utayona ardhi thalil na katika maisha ya maendeleo katika muda wa maendeleo ya maisha ya dunia wakati mwingine unaona ardhi kavu kame fa idha anzalna alaiha al na pale tukishateteremsha juu ya ardhi hiyo maji ya mvua Hitazati hututumka ardhi warabati ikavimba wa ambatate min kulli zawji ikawatesha ardhi hiyo kila aina ya yani mmea kupendeza. thalik yote hayo ni dalili tosha na vielelezo vya kunaisha bi huwa lhaku. ya kwamba Mwenyezi ndi ndiye mkweli wa annahu yuhi almauta na yeye ndiye anaehuisha vifu wa annahu ala kulli shay'in qadir na yenywe kila kitu ni muweza. wa anna asaa'ata atiyatul la raiba fiha hayo ni dalili ya kwamba kiyama kinakuja Hakina shaka wa anna allaha yab'athu man fi al na kwamba mwenyezi Mungu ata vifufua vyote vilivyomo kabrini atawafufua wote wa leo makabrini waliozikwa wa minan-nasi man yujadilu pamoja ngali zote hizo baadhi ya wa maka wako ma mashikilia kujadilika katika uwezo wa Mwenyezi Mungu bikairi lahemi pasina uso wote wala hudan. wala uongo kwa wote wala kitabi wala kitabu chochote chenye, chenye miangazi ya miangaza fikra Thaniya itfihi. man adamu yumkaidi mzinga mshupavu anageuka upande upande liudhila ansabillahi ili kuwapoteza wakoepushe na taya ya viumbe wa Mwenyezi Mungu hapa duniani lahu fidunia mtu huyo hapa duniani yun atapata idhilali wanudhiquhu yawm alqiyamati azab alhariq na tutamwonyesha siku ya kiyama adhabu ya kuungua Dalika bima kadhamati yadak tumwambie adhabu hii kupata wewe kutokana na matendo maovu yaliyotangulizwa na mikono yako wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abidin niko kwamba Mwenyezi si mwenye kuwadhalimu waja wake wa, wa minan nas na miongoni mwa watu wajinga makafi wa maka man yaabudu Allah ala harfi kuna watu wanaamwabudu Mwenyezi Mungu kiupande upande au upande asabahu يَكِنْ فِيكَ شَرٌّ يَوْمَئِذٍ نَتَمَنَّى أَنَّ بِهِ وَتُلْزَنَنَا خَيْرَ هُوَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ يَكِنْ فِيكَ شَرٌّ إِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَجُهُّكَ كَيْنُ مَنِيُومَ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَمْ كُلُّ خَسَارَةِ دُنْيَانٍ وَآخِرَةٍ هُوَ يوم. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ نَهِيَ خسارة من دون هُوَ ذَا الْخَسَارَةِ إِلَيَّ يَا وَاسِعُ anaabudu ashiya'a li-man yanzuru ma la yadhurru kitu ambacho hakimdhurri chochote hakikusa kubudu wa ma la yanfa'u na kitu ambacho hakimpi manufaa yoyote akikabudu dalika huwa dhalal baidu. na huo ndio upotevu uliombali kabisa na haki yadulla man baruhu akarabu min nafih manadamu yinga anaabudu kitu ambacho madhara yake yako karibu mno kushinda manufaa yake la biisal maula wallahi kitu kibaya cha kukipenda ni hicho Walabi biisal lashira, na kitu kibaya cha kukifanya ndiyo jamii yake ni hicho kuabudu kitu ambacho hakileti manfaa yoyote wala hakiondoshi madhara inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus Mwenyezi Mungu atawaingiza wale waliowaamini na wakafanya mazuri ya na sana za ibada zao jannati inatirimi chini atawaingiza katika pepo ambayo inapitiwa chini yake na maji ya majia mito inalla yaf'ala ma yurid Kwani mwenyezi Mungu ndiye mfanyaji analotaka wa hakuna wakumugilia mankana yadhunnu allan yansurahu Allah fi ad-dunya wal akhirah falyamjud bi ila samaa'a thumma yaqta'a falyamur hal yudhhibanna kaiduhu ma yughayyir man kana yadhunu mtu ambaye anadhaani anategemea allayansurahu allah kwamba mwenyezi Mungu hatamnsuru mtume wake fi dunya al akhirah apa dunian akhirah falyamuddu bisababin ila as-samaa' ikiwa linamchukia hilo kuliona bas namshike kamba kwenye anga la mbinguni na anyoshe kamba kwenye anga la mbinguni atundike tanzi thamalia kata ajitesh shingoni kisha ajikatie mawasiliano ma ya chini falianzo aangalie hali ushivana yataweza kuondosha kaiduhu makasiriko yake zake chuki zake vitimbi vyake vitaweza kuondosha maafa hicho ambacho anakichukia mwenyezi Mungu ataacha kumnusuru mtume wake kwa sababu ya kumuona yana Mwenyezi ataacha kumusuru dini yake kwa kumwona yeye anajitundika angalie wakadhalika anza nahu ayatin baina na mfano kama huo tumeiteremisha Qur'ani ikiwa ni dalili za wazi kabisa wa anna ya yahdima yafrid na kwamba Mwenyezi Mungu ambaye anamtaka kumuongoa anaeongoka ni yule anaisikiliza maelekezo mawaidha maelekezo ya miongozo ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu akayazingatia na akayepa nafasi yake ya kufanya kazi akayafanya kazi za kuamini akayeamini ya kuheshimu Huyo huyo ndiye ambaye Mwenyezi Mungu anamokoa anapenda kumokoa inaladhina amanu waladhina hadu wasabina wanasaara walmajusu waladhina asharaku allaha yafsuru bainahum yawm alqiyama allaha ala kulli shay'in shahid Hakika ya wale walioamini wali Mwenyezi Mungu hadu na wayahudi wa wa wa wa wa na wa Nasara wa na Sabina na Sabina na Nasara wao wote watajimoto wao nyota na wanasara na na wamajusa na Majusi moja kwa moja kama vile Bani Ana na wengineo waladhina ashraku na wale ambao washirikina inna Allah yafsiru bainahum Mwenyezi Mungu atatoa hukumu yake kati ya wao wote yao malkiama siku ya kiama. Inna Allah ala kulli shay'in shahid hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni shahidi. Hakuna kitu kisichokijua Mwenyezi Mungu. Hakuna kitendacho Kwani huwa kwamba Mwenyezi wangu tunamsujudia yeye vyote vileo mbinguni pili na vile ardhini Washa kamara, mungu kwa uh, jua na mwezi nyota, wajibari, na nyota binamsujudia Mwenyezi kwa utaifu jua na mwezi na nyota waljibaru na majabali Washajaro na miti wadawa na wanyama kwa kathirum na wengi tu katika watu kwa na wengi wengine wasio mabodi mwenyezi Mungu hakka alaihi aladhabu na adhabu kwa mnyihi ni allah famalahu mimukrim na ale kudhalilishwa na mwenyezi Mungu hakuna akumtukuza inallah yafalu ma yasha haki kwa anafanya anachokitaka. haa zani khusmani fi rabbihin. فالذين كفروا قطعت اعقابهم من النار يصبون من فوقهم من فوق رؤوسهم الحميم يصار بهم ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كلما ارادوا اخرجو منها منقم اعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق نزين وانا سمى سبحانه وتعالى ketika Bi 8:21 Haadha ni hawa makafiri na waumini ni wagomvi wawili. Ikhtasamu fi rabbihim wa nadgambani mola wao. Makafiri wanamshirikisha waumini wanamtakasha. Fal kafaru sasa wale alaw kufuuru wa allaw namshirikisha Mwenyezi ya kutiyat lahum thiyabun wao naar za moto. Yusabu mimi kwa kaimu ushimulhamin vichwani mwao maji ya makali ya moto maji makali ya moto kama ya esedi yusaru bihi ma fi kwa maji hayo yaliomo katika matumbo yao waljurudu na ngozi zao walao makame au halili na watakuwa na makomo ya nyundo za chuma watakomolewa kwa nyundo za chuma. Kula ma aradu an yakhruju minha. Kila watakapotaka kujaribu kutoka motoni, mnaagami kwa uchungu. Wa'idu fiha wa humo. Wadhuku wa dhuku Na kisha wambiwe onjeni adhabu ya kuungua. Mwenyezi ntukufu Mtukufu wa Ta'ala anawaaliza waamini yakubia. Inna allaha yudghilu alladhina amanu wa 'amilu saliha. Hakeka Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakafanya mazuri Janati tajri mintahti tahti al-anhar atawaingiza katika pepo inapitiwa chini yake na maji ya mito yuhallauna fiha min asawira min dhahabin walulwa walibasum fiha harir watapambwa ni watapambwa kwa mitale ya dhahabu na lulu na vivazi vyao ndani ya pepo ni hariri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 alladhi ja'annahu linnasi nas sawa'an al fihi feh wal-ba'd wa man yurid feh bil-haadim bidhun min ya wale wal mukufuru na wakajitolea kwa kusimama kidete kwa uzuia watu kueposha na mwenyezi Mungu na wakanywa watu uhuru wa kufanya ibada katika msikiti mtukufu wa mwenyezi wa maka ambao msikiti huu mwenyezi asema asemajea ja tumeufanya linnasi sawa kwa watu wote ni sawa ala fi ambaye ni mkazi wa hapo nchini maka wal na mgeni mpita njia wao akamsudia kwa ajili ya kujifanya kama ni wao wamayurid fi bil hadim zulm na yote niko ndani msikiti huo kufanya upotofu kugaidhi kukaidi bidhulumi kwa gulma nudhiquhu min adhabin alim tutamuonjesha adhabu inayouma Mwenyezi Mungu anasema Subhana wa Taala Wa idh ba'athana liibrahi ma kana Kumbuka pale tulipomwandalia Ibrahim mahala pa kuenenga alKaaba tukamwambia Allah tusyirikibishi hiya wa baiti bayti lilta'ifina wal'akifina warruka'is sujudi Tukamwambia Ibrahim usijokun ukanishirikisha mimi na chochote itakasha nyumba yangu ya alKaaba ya maka kwa ajili ya wanaokuja kutufu na wanaokuja kukimu, kukaa kufanya ibada ndani yake kwa itikafu warukae sujudu na wanaokuja wakusale tu wakirukoo na wa wakienda zao. itakashe iwe nyumba hiyo ni safi kwa ajili ya wao. wasiwe na vipingamizi wasiwe na kikwazo vyovyote wasiwe na kitu chochote cha kuwa kera wa adhin fi n ya tuka wa wa wa kwa lefajinami waadzin bila an-nas watu waje kuhiji yaatuka karijalan wa wengine kwa miguu wala kulli na wengine juu ya migongo yangamia ambao wameshakondeana kutokana na safari ndefu yaatina min kulli fajinami wa kujie kutoka na kila sehemu za bali liashihanu manafi alahum ويذكر اسم الله في الايام معلومات الا ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ويتوجه ليشهد لي من في اعلاه ويك شودي من فيا ويذكر اسم الله في أيام معلومات وليتجه الى منزله عند كل معلوم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الرب إن الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا تَالكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ نَمْنِي لِيَشَادُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِكُشُورِ من الله في اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ وَنَتَجِنُ لِلْمُنَزِّمِ كَتِكَ سِكْمَاعْلُومُ Ala ham razaqahum min bahimati al-an'am pamoja na kuwachinja wanyama ambao tuliwaruzuku katika wanyama wa neema wa fakulu minha wa atiimu al-ba'is al-faqir katika wanyama hao na mwalishe wenye shida na mafakiri thumma liyaqdu tafathahum waliyufu liyufu nadhurahum wa yattawafu bil bayti latain kesha kuondosha uchafu wao wanyole nyingi kuacha wajisafisha waliofuna ndoorohum natatimiza hadizah watatimiza hadizao walitawafu mbeite la atiq na watohu waizunguke nyumba kongwe ya Kaaba yaani wafanye tawafu tawafu zote tatu tawafu lkudumi tawafu alifada na tawafun wadaa dhalika hiyo ni kama ilivyokshaelezwa ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم ان عام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم حرمات الله حي كما لو تشهتزوا لا يوتى تكيتكوزا ماتكوفه من عزيمو Utukuzo wake huo niheri yake mwenyewe. Aenda rabbihi mbele ya mula wake, hata yakuta malipo yake mbele ya mula wake. Wawehellat lakumul an'am wa wamehalalishwa kwenu wanyama wanema na kuwala illa ma yutla alaykum isipokuwa wale watakao soma katika Qur'ani au hadithu mtume ya kuambiwa au hawafai. Fajitanibu rijsa Jepusheni na ule uchafu minal authan wa masanamu Wajitanibu jitanibu zur na maneno machafu ya uzushi ya uongo hunafa illallah ghayra mushrikeh nabi waman yushrik billahi fakannama kharra minas samai minas samai fatatafahu tair tahwi bihi arrih makani nsahika. Kuweni wenye kumili katika kumwabudu mwenyezi peke yake ghayra mushrikeen na kumshirikisha eh, bi na chochote waman yushrik billahi natakemshirikisha mwenyezi Mungu Faka ma kharra min samaa atakuwa kama yule aliyetunguka kutoka mbinguni fataha tafu atakuwa na, anawaniwa na kunyuhuliwa na ndege au tao au ambaye ameporomoka na upepo fi makani sahih mahala mbali kabisa Dhalik hukumu hiyo ni kama ilivyokshaelezwa wanymy a'u shaa'ira llahi fa'innama fa'innaha min taqwal atakayezitukuza sharia za mwenyezi Mungu ibada za mwenyezi hakika hayo ni katika ucha mungu. wanyoyo la kumfiha manafa'o ila ajali musamma thuma mahiluha ila albayt latiin il Mnayo haki kunufaika na wanyama wenu hao kwa kuwapandia na kupakia mizigo kuwapelekea mahala mtapotaka kupeleka, ila ajali msumma mpaka muda uliyopangwa wa kuachinja thumma mahiluha kisha mahala pake kwa pa kuachinja ila baiti latiki ni hapo kwenye nyumba tukufu mahali palipoandaliwa ma special kwa ajili ya kuachinja wanyama wenu walikuli ummatin jaanna mansaka kila umati nsho mahala mahala pa ibada liadkuru ismallah ala ma rasakuhum min bahimatin ili walitajina la Mwenyezi Mungu juu ya wale aliowapa katika wanyama wa neema. Fa ilahukum ilahun wahidun. Mungu wenu anastahili kuabudiwa ni Mungu mmoja. Falahu aslimu kwa ajili yake tut kueniwa islamu wa wabashiril mukhabitin na wape habari nzuri wanyikufanya kufanya ibada na uchamungu. Mungu. Alladhina wanyikufanya ibada kwa kwa ucha Mungu ambao idha dhukirallahu wa jilat kulubuhum panapotajyo mwenyezmungu hutetemeka nyoyo zao wasabirin na vumilevu wape habari nzuri ala alama asabahum wanaovumilia juu ya misiba inawafika walmuqimissalah wape habari nzuri wenye kudumu kutekeleza sala wa za kanahum mipukoni ambao baadhi wana zigao wana zigao wana... ya riziki tulizoaruzuku na zita hazigawa na katika ya ia, 35 isema bakarathina sita wal bununa lakum min sha'iril nangamia tumewafanya kwa ajili yenu ni katika ibada za Mwenyezi kuwa kuwachinja na kuwagawa. la kumfiha khairun mnapata ni ndani ya nyama hawa manfa manufaa ya kusafiria na kupakia mizigo fa dhkuru smallahi alayha sasa lakini mkifika wakati wa kuhachinja litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu ya kuhachinja kwao faida wajabati junudubha wa kisha kuanguka fakulu minha wa ndaeni mleko tokanana na wanyama hao wa atri ni Walisheni na kwa ataymulqani awalmutaar wenye wenekina na wenyeshida kadhalika sakharnaha lakum wa anfanukum kama huo tumewadhalilisha kwenu hao la'allakum tashkurun ele mumshkur munyezimuungu lan yanala allaha luhumuha muha wala dimauha walakin yanaluhu takuwa minkum hazimfiki fik munyezimuungu nyama za mihanga yenu hiyo na mazi njo yenu mnachinja damu zake walakin yanaluhu atqwa minkum wa kadhalika lakum litukabbiru lakum litukabbirullaaha la ma hadakum wa bashirul muqmitin kinatum ni takuwa nitakuwa yenu Ucha Mungu wenu ndio anaoufika Mwenyezi Kadhalika kama hivyo, sahhara lakum amewadhalilisha hao Mwenyezi kwa ajili yenu. Litukabirullah ala ma hadakum. Ili mkabir Mwenyezi Mungu, mtukoze ya Mungu, juyo ya za alizokupea na uongoofo na maelekezo ya kuwatumia nyama hawa na kuwachinja na kula. Wabashiri bashiri Wape habari nzuri ya kufurahisha wale watanda mema nao wanaofanya fardhi na sunna kama wanayemwona Mwenyezi Mungu. Inna allaha yudafe'u 'anil ladina amanu. Hakika Mwenyezi anawatetea waumini. Inna allaha la yuhibbu kulakhawwan tafur. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi yoyote mtu mwenye na kufuru. Baada ya kuwaona waja wake waumini wamenyanyaswa vya kutosha wa kuhamishwa mjini kwao maka na kudalilisha kule aina katika dunia mwenyezi Mungu mtukufu Subhana wa Taala hapa tena aliona bora kuwaachia kuwaruhusu kupambana na nao maadui kwa nguvu na kwa silaha na kwa maneno makali na kwa hekima na busara kila itakapohitajika panapohitajika kutumia busara watumie busara panapohitajika nguvu watumie nguvu hivyo ndivyo alivyoelekeza Mwenyezi wake kwa kupitia miongozo na mamkomozo ya mtume wake Muhammad. hivyo basi anasema Mwenyezi Mungu, udhina lilladhina yuqatalonu biannahum zulim. Mwenyezi Mungu anasema pametangazwa kutangaziwa wale ambao wanapigwa vita huko nchini kwa maka wakahamishwa kwa sababu ya kuwa wanaamini Mwenyezi Mungu, wakanyadhalishwa, wakanyishwa, wakanyanyaswa kule kwa Mwenyezi Wametangaziwa kwamba annao ulimu wamedhulumiwa wa inna allaha ala, la kadiri na nasio kwamba Mwenyezi anashindwa kuwa nusuru Mungu juu ya kuwa waja wake hao ni muweza lakini tu hakupenda Mwenyezi kutumia nguvu zake akajakoonekana anapendelea makafiri zaidi au waamini zaidi au wengine fasawika wa uhuru wa kila mmoja aamini anavyoamini aabudu anavyoabudu lakini mlipaji wa ibada hizo sahihi, ni yeye Mwenyezi na mlipaji wa ibada ambazo sio sahihi pia ni yeye Mwenyezi kwa hivyo anasema Mwenyezi Mungu alladhina ukhriju min diarihim bi khairi wale waliohamishwa wa kwa na majumba yao bila ya haki, illa an qala yaqulu rabbuna Allah hawana kusa lolot hawana bae lolot isikuatu ni kujitangazia kwao kwamba sisi mwala wetu ni Allah Mlezi wetu mba wetu marekifu wetu mwenye kustahiki badala zetu ni Allah basi hiyo sala hiyo wa la'ada fa Allah inasa ba'dahu bi ba'd nakama sikuapa ushindi Mwenyezi Mungu watu baadhi yao kwa baadhi له الديمات صوامع وبياه وصلوات ومساجد يذكرون فيها اسم الله كثيرا ولا ينسون ينصر اللهم ينصره ان الله له قوي عزيز ان سلم من عزهم سبحانه وتعالى ولاولى دفه الله كما يقول واو شند ببعض بعض ياك له الديمات صامعه niangalibum lewa makanisa ya kiyahudi makanisa ya kiyahudi na ya kinasara salawmio makanisa ya kiyahudi wa na makanisa ya kinasara minu ubada, wa salawatu min muharama ibada wa masajid yudkaru fi na misikiti ambao hutayo ndani yake jina la Mwenyezi kathira kwa wingi yote hayo niangalibum lewa wala yansuranna na Mwenyezi Mungu anatoa ahadi ya kwamba atawapa ushindi wale wanayenusuru dini yake. Inna Allah la qawiyyun azizu. Hakika Mwenyezi Mungu ana nguvu pekee yake, nguvu peke yake. Na e, azizu ni mshindi. Alladhina imma kanahum bil arbi. Atawanusuru Mwenyezi wale ambao tunapowaweka katika nchi akamu salata hudumisha sala wa ata na wa tuwazaka wa amaru bil ma'ruf wa nahawu 'anil huwa amr wa za mabaya ya maasi wa lillahi 'aqibatu l'umur munyezimgu ndio mwenye mwisho wa mema wao wote wa ayukathibu faqad kunthibat kwa qaumun wa qa'ad wa thamud asami wa ayukathibuka kama utakukanya jamaa zako watwamaka wa muhammad kabla wakakadzabat kablao wasiameshitangulia kumkadhibisha mtume wao kabla ya wao kawamonoo wa waono wakadzabisha mtume nao wadu na watu waadu wakadzabisha mtumi hudi wa thamud na watu wa thamud wakadzabisha mtume sale wakawamo ibrahim na watu wa ibrahim wakanosha na kupinga mtume ibrahim wakawamo loto na watu Ibrahimu, wa loto wakadzabisha mtumi loto wa ashabu madiana na watu wa madiana wakadzabisha mtumi Shuaibi wa Musa ka vile vile Musa na bani Israila fa amlaitu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kaifa kana ankir fa amlaitu lil lazi, lil pamuda makafiri thumma akhadhtuhum kishani kwachukulia hatwa wakali kwaangamiza mara moja fa kana na kira angalia namna hiiikuwa matokeo mabaya ya makatazo yangu yaliokuwa wa le waka mu kafirin wa ahalaknaha ni wengapi katika watu wa miji tulioangamiza wa hiya zalimatun miji yenyewe ikawa ni madhalim wanafanya fujo fa ya khawya tunala miji hiyo hivi sasa ukipitia utaikuta mingokiana katika viwanja wa biiri mu'attalati wa qasr mashhid utaikuta miji hiyo yamebaki visima vilivyokuwa vinawachotaji na majumba ya mahorofa yaliyokuwa yalimarishwa hayana wakazi Afalamia siru fi al Kwanini kwani hawatembei hawa, hawa maka katika dunia pata kuna nalahu mqlubun yaqiluna biha Wakapata kuwa na nyoyo za kuzingatia na kulinganisha mambo au adhanun yasmauna biha au wakapata kuwa na masikio ya kusikilia na kuzingatia fa innaha la ta'mal abasar kwani upofu mbaya si upofu wa macho walakin tama lkulubu allati fi sudur lakini upofu mbaya ni upofu wa Nyoyo ambazo zimo ndani ya vifua waystajiluna kabila adhabe ya Muhammad. wanaqul wa jamaa zako ushi adhab walan yukhlif allah wakati haendi kimuizingu na ahadi yake mada kapanga mpaka siku ya kiyama itakapofika basi hatoleta adhabu kwa kelele zao, kwa si zao. wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana. Na nayo siku ambayo kwa wako ni kama meka itakapofika siku hiyo matao katika miaka mmoja hiyo siku ndiyo siku hiyo hiyo siku ndiyo siku kubwa hiyo siku ndio itakawakomoa ukajua kwamba kweli ni hii wakaaimi min qaryatin amblai tulaha wa yadhlimatun thumma ila ya ilayha almasir Ni mingapi miji nilipa muda nikaepururia na hali yakua naendelea na dhulma kisha miji hiyo nikachukulia hatua watu wa miji hiyo wote wakenda na maji, na kwangu mimi ndiyo marejeo yao kwa sabiwa, na kulipwa. asala mwenyezingu call waambie Muhammad, ya nasa, enyu watu wa maka innama ana lakum nadhirum mubin hakika mimi kwenu ni mhofishaji wa vazi. falldhina amanu waamilu salihati basi wale walioamini mwenyezi Mungu na wakafanya mazuri hata ya ibada za fardhu na suna lahum maghafiratun wa rizqun karimu watapata msamaha na riziki nzuri walldhina saahu fi ayatina muajizin na wale wanaotembea katika dunia wakiwa wakijionyesha kwamba wao ndio wenye wa kushinda ulaika ashabu jahim hawa ndio watu wa motoni wama arsalna min qablika min rasulin wala nabi ila idha tamanna alka shaitan fi omniyatihi ina semekana kwamba uh, ibilisi mara moja alingiza katika ajia kisomo cha Qur'ani akatia usemi ambao sio mwenyezi Mungu mtumishi mtume wake ndio Mwenyezi Mungu anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa maasana min qablika min rasulin hada kabla ya wewe mjumbe wala nabii wala mtume ila idha tamanna isipokuwa anaposoma Alka shaytan hujitafutie nafasi akaingiza shaytani fi yatihi katika kisomo cha yule mtume au mjumbe akadanganya watu fa yansakhullahu ma yulqi shaytan lakini dae hufutile ambali mwenye Mungu kila alicho kingiza shetani thumma yahkimu Allah ayati kisha utilitisha mwenyezi zake za ukweli wallahu alimun hakim na mwenyezi ni mjuzi mwenye hakika liaje ala ma yulqi alshaytanu fitnata ili yabainishe kwamba kila alicho kutumbukiza shetani ni fitna lil ladhina qulubuhum mtihani kwa wale watu ambao ndani ya zao na ugonjwa walqasiyat kulubuhum na wambao wananyoya kav wa inna adh-zalimin al lafay shiqaqan na hakika ya mazalim wako ndani ya ushindani uliombali kabisa na haki wala yaalamanna alladhina utul kita utul ilma annahu wala yaalamanna alladhina utu ilma anna alhaq min rabbika watakjuwa wala wala Elimu kwamba kitabu chako cha, cha Qur'ani ni ukweli ni ukweli kutoka jumla wako. Fa yuminu bihi na watahamini wallahu. Walio, walio kushokitambua. Fatuhqu bi talahu na kinenyekwe zenyekayo zao wa anna allaha lahadi hadil ladina amanu. Naa kama nyenzo ndiye mwongozi anayewaongoza wale wale waamini ila sirati mustakimi kwa njia hiyo yote. Wa la yazalu allatheena kafaroo fi amriyati minhu hawaachi makafiri kuwana na kisongo cha Qur'an hatta taatihim asaaatu baghatan aw yaatihim aadab yawmin aqeem mpaka itakapojia saa ya qiama ghafla aw yajee wawaa ya siku tasa siku sio zalishari almulku yawma idhil lillah wakweli siku hiyo ni wake munyezingu ya hukum bainahum Mwenyezi Mungu ndiye kati ya waja. Fal ladhina amanu wale wal yumini wa amilu salihati wa qafanya mazuri ya wa sunna za ibada zao fi jannati na'im watakuwa katika furbi ya neema. Wal ladhina kafaru wa la'alum kufuru Mwenyezi Mungu wa kadhabu bi ayatina fa ulai ka lahum adhabun muheen. wale la'alum kufuru Mwenyezi Mungu wa hao thibitikiwa wao na ya kudharonisha walladhina hajaru fi sabili lillah thumma qutilu au matu yarzuqannahumullah rizqan hasana wa inna Allaha lahu khairur na nawali al-yuhama miji yao kwa kukimbiza dini zao na imani zao wakahama kwa ajili ya taa mnyezengo kisha wakauliwa au wakafa wakamaliza umri wao katika njia Hawa Mwenyezi Mungu anasema atatoa ahadi kwamba la allahu rizqan hasanan atawaruzu watu hawa riziki nzuri ya peponi wa inna allaha lahu khairur razikin. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwema kwa rizuku leo dakhala la yuljilannahum madkalan atawaingiza Mwenyezi Mungu hamaji hao maangizo watakayaridhi wa inna allaha la alimun halim Na haqiqa mnyezengo ni mjuzi ni mpole alladhina thalika wa man aakaba. mithli ma hawqa hiyo ni rasmi ni rasmi kwamba yoyote atakayetoa adhabu mfano ile alioadhibiwa yeye thumma bughiya alayki shaaka finya dhulma la yansur annahu allah adam nusur Inna Allaha la ghafuru hakika Taaka Mwenyezi Mungu ni msamhefu, ni meko stiri maovu bi anna Allaha yuljil layla fi an wa yuljil nahara Hiyo ni kwa sababu kwamba Mwenyezi Mungu ameweka mwenyewe utaratibu wa kuongeza usiku ndani ya mchana na mchana ndani ya usiku. Wa anna Allaha sami'un basir. Na mwenyezingu msikivu mwenye kuona. Ni msikivu ni muonea. Izoe zikiwa ni dalili za ukweli wake na uwezo wake Subhana wa Taala. Thalika bi Allaha huwa al Hayo ni kwamba mwenyezingu ni mkweli. wa anna ma yad'una min dunihi na yale wanaoyaabudu washirikina kasi kwa Mwenyezi huwa lbatilu. Ni mdogo potofu batilevu wa anna Allahu huwa aliyyu al na hakika Mwenyezi ni yeye mtukufu na mkubwa Alam tara anna Allaha anzala minas sama'i ma'a Hivi hujawana wewe kwamba Mwenyezi wa ameletemsha kutoka upande wa mbinguni maji patusbihu al-ardu mukhabbaratan Ya kisha kutemka maji hayo ge ardhi yugeuka ikawa kijani bichi inna Allaha latifun khabir mfano nimfano huo, huo inabomtekapo kwa jamaa na nyinyi kutoka makaburini mwenu قَالَ مَنَزِهُ مَنْهُ نِمْطُولِ نِمْنِي خَبَارِي مَبُوتَة لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نِمِلْكِيَاكَ مَنْزِهُ مَنْهُ فِيْمْبِي وَتِي بِيْلِيُوكُو مْبINGUNI NA ARDHINI وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيد نَاكِيَاكَ مَنْزِهُ مَنْهُ نِي يَيَ تَاجِيرِي مَوْنِي كُسِفِيكَا أَلَمْ wa yumsiku as-samaa'a an 'ala al-ardi illa bi'idhnih. In Allahi bin-naasi la raufu raheem. Alam tarahu anna Allaha sakhara lakum ma fi al-ardi wa nyinyi. Yawm biwote vilengo uko katika ardhi wal-fulkana miongoni mwa hivyo majahazi tajri filbahari. yanatembea baharini bi'amrihi wa 'amrihi akamzingo bila bila ya kuzama wa yumsiku sama anayezwea mbingu anataka hala al ardhi sianguke ardhini illa bi ila kwa idini yake mwenyesembo inna allaha bin nasi la raufur rahim hakika mwenyesembo kwa watu wote ni mpole mwenye rehema huwa aliyea ahayakum thumma yumitukum ye mwenyesembo ndiye alikufishia nyinyi thumma yumitukum sh kisha anakufishieni thumma ahyakum kisha atakufishieni Innal insana la lakini lakin munadamu tum muna anatabia munadamu ya kaidi kupinga jambo asilojua wa wa mwanzo wala mwisho Likulli umati ummatin ja'alna mansaka umati ummatun mahala mahalamaa wa ibada hum nasiku watu huo ufuate kufanya ibada mahalao fala yunazi'unka fila amri kwa hivyo usijakubabaishe katika jambo la ibada katika jambo la dini makafiru usijakubabaishe Wado ila rabbika wa watu kwenye ta'amala wako inna allaaha hudan mustaqim kwani wewe uko katika uongoofu ulionyoka wa injila aluka fakul laahu bima na kama watajitokeza kukupinga waambie mwenyezingu Mungu anajua ambapo mnayofanya nyinyi kwa hivyo mniachieni naendelee na yangu na nyinyi fanyeni mwenyezingu watatu atahukumu sote nyinyi na yeye mimi na ninyi. Mimi na ninyi kila mmoja alipo kwa ngai ustahiki. Allahu yahkumu bainakumu yawm al fima kuntum fihi taftalifun. Mwenye Mungu ata hukumu baina yenu siku ya kiyama kuhusu zile mmekuwa mkifitalifiana. Alam tara anna Allaha ya ya'lamu ma fis-sama'i wal Huoni wewe kwamba Mwenyezi Mungu anajua kinachotokea katika mbingu na katika ardhi? ان ذلك في كتاب ينزله يثبت كتابه ان ذلك لله ياسين ياوتي ها ياكمون زون مبيس ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وناعبد وناعبد من دون الله ياسين ياكمون ma lam bihi sultana. kitu ambacho hajataitamisha mzee kwa kuwabuliwa hicho dalili yoyote wa ma laisa lahum bihi na kitu ambacho hawana wawa elimu nacho wa mali huwa alimina na hawana madhalim wa kuwa nusuru. yoyote kwa nusuru wawo hayupo yoyote si malaika si shetani si mzimu wao ataadhibiwa mzee wangu ataadhibi watu وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَثْنُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ من ذَٰلِكُمْ النار وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَزَايِنْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا zina kwao makafiri aya zetu baina wazi wazi ta'rifu fii ujuhi ladhina kafaru munkara utaziona nyusoni wa makafiri chuki ya kadu ya bil ladhina ama ya tuluna wana karibia kuarukia wale ambao wanawasomea hizo aya zetu kwa kuambia hapa unabeoko si bora nka kufahmisheni ninyi bisharri minzalikum kitu kibaya zaidi ambacho nitakudhuruni ni nyenye kushinda huko kusoma Al-Quran annar moto moto ndiyo kitu kikubwa ambacho nye? Wa mnizimgu, na mtapambana naye waadaha Allahul ladhina kafaru moto ambao ameshowaahidi Mwenyezi na kuandaa kwa ajili ya makafiri wa biisal masir na ubaya ma, mahar kwa baya pa kurejea hapo يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له وان يسلبهم ذباب شيئا لا ينسقذوه منه باء الطالب والمطلوب يا ايها الناس اني واتوني ضرب مثل فاستمعوا له قام يبغى مثله سكتني بصور Innal ladhina tad'unahum wa alamnaw wa abawhum masanamu na mizimu minduni dunillahi ya sayquu munyazungu la ya khluqu wa zubaba hawana uwezo wa kumuumba hatanzi ambaye humbika giraisi tukwa binyesi wala wijtama'u la hata kutani wote wa, ungu wa, Maka, wa, ungu wa madina waongoa wa madena waongoa wa siria shami wa india na japani na Moto akotanyike mgongo hao hawezi kumuumba nzi wanayetoa maula wa anyaslibu munzubab na kijanzi kwa akatua katika chakula chao au katika kitu chao chochote kine, wanachokipenda akakinyakuwa nzi la yastankidhu minhu hawezi kumnyang'anya nzi alichokichukua bafu walmatulubu walmatlubu kosa kuwa kosafwana maana na hadhi muabudiaji na muabudiwaji كافر من يعبدوا صنبو حنا معنا صنام الله حق قدره او كُمْ بهيما الله على قوي عزيز منيزيغو انا, أنا الله يستافي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سبح Mwenyezi Mungu anachagua kati malaika wajumbe akawatuma kwa mitume na katika watu anachagua wajumbe akawatuma kwa jamii zao Inna Allah samia al-basir ni nimsikivu na nuoni ya'lamu ma baina aydihim wa ma Anakijua chochote kinachotokea mbele yao na nyuma yao wa ila Allah Na kwa nako mwenzengu tu yeterejishwa yote mambo yanayotokea hata yahukumu Mwenyezi Mungu kila mmoja amipe malipo yake anastahili ya, ya ayuwal ladina amanu eni ambao Irkau wa mmwamini Mwenyezi rabbakum. salini mrukuna kusujudi Mwabudu Mwenyezi wenu mola wenu mlezi wenu mbawa wenu mzuku wenu muabudu ni huyo lkhaira faalul khaira la lakum na kuweni mkifanya mema endeleeni kufanya mema endeleeni kufanya mema ili mfuzo wajahidu fillahi haka jihadi. pigane jihadi katika ataa Mwenyezi uhakika wa jihadi yake huwa jitabakum yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyokuja Wa nyinyi alaikum min haraj na wala hakufanya Mwenyezi Mungu juu yenu katika dini uzito wote ملته ابا بكم ابراهيم دينه يك الاسلام ني ديني ابا هو سماكم المسلمين ياي اندي وليكويتني ني ويسلام من قبله قبل هاتانيه هم جاتو وفي هذا ندانيا هي قران بي ميتو ويسلام ليكون الرسول شاهدا عليكم ايه ليه دكاو ام ديومبي محمد ني شاهد watakunu shahadaa ala nasi. na nyinyi mkae mashahidi kwa watu wengine siku hiyo ya kiyama mbele ya hisabu Faakimu salata wa atu zaka. kwa hivyo basi dumisheni salatano na mtoe zaka. wa tasimu billahi mshikamana kweli kweli na taymanezingu huwa maulaako yende bwana wenu yende mwokozi wenu ونعم المولى ونعم النصير نمنصر جبارنيه هو من يزين اللهم تولنا بإلايتك وهدنا بهدايتك وانصرنا بنصرتك واجنا يا ربنا من الذين يتمنون القول فاتبعنا سنه اولئك هم ولا تولنا ولا ينسواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربيك رب العزه عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب